Mehmenu Rahim Të gjitha farindrime dhe lëvdata të janë vetë për Allahun Salavatet dhe selamet dhe shptimi Allahot Kjovën i bëghamerin Muhammed sasallam Familin e ti, shokët e ti dhe pasus e ti dhe ndin e khamerit Më pas, vazhdojmë mësimin E radhës në komentin e libri tri parimet të djetarit ndërruar dhe përtërisit shekullit Shejhu'l Islam Muhammad ibn Ibrahim Allahum sharaf vekë me arid të takfela autorit dhe gjëja më e madhe më madhështore me të cilën ka urdhëruar Allahu është tauhidi pra veçimi i Allahun në adhurim dhe gjëja më e madhe nga e cilën ka ndaluar është shirku Allahu <sajan> ta'azama ma amara Allahu bi't tawhid ta'adullah li'ibadah qa ardhom vela nga Allahu qanush qallu an ardhom ma Allahu be tohidi tohidi më i madh në amr Allahu be ka si autorë gjeah më madhe më madrëstore me të cilën Allahu na ka urdhëruar me të sht tohidi pra që është dëshmi i Allahut në azrin pra kjo është gjeah më e madhe dhe urdhri më madhëstor me të cilën na ka urdhëruar të obliguar Allahu të lutuar ditë ti thaojë çana uabudullahi wana fi kibihin dhe argumenti pratosja yeah, më e madhe me çka t'i thonë Allahu ka urdhëruar është tauhidi është t'i thonë Allahu lartsuar i cili thot në këtë ayat sipas kuptimit dhe aduroje Allahun dhe mos i vendos atij urtak asgjë al-Kur'an amrun e ibadeteve. O ibadeti të jetë një ibadet e pakënaqshme. Këna vjen në shil. Dhe urdresa e parë e cila ka ardhur në Kur'an është urdhri i Allahut të lartësuar për ta adhuruar atë në adhurim jetë vetëm. Dhe adhurimi nuk është adhurimi saktë dhe i pranuar vetëm se duke mjanuar Shirku. Ala so Allahu filhana. Ya ayyuhan nas'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhi antum lahum abidun. Ne ha nte shtefon. Sot dal yarsuar, keta yetman shtor na suret al-Baqara. Oyunyerz, aduroni zotin tuaj icili ju krioj juve dhe ata qi qen perpara jush ashtu që të bëheni të ruajtur ndaj devociontë fa'dhalna amara allahu bi hadha çfarë më thonë <tune> xheri an kaulullahi ta'ala wa qad anna ta'budu illaiya fadalla allah subhanahu bi tawhid Pra gjeja me madhe me të sinë ndhau i lërësuar në ka urdhura është Adhurimi i ti i lërësuar dhe pat meta Tho të ndhau i lërësuar në këta jetë tjetër kërë anor Ka urdhruar dhe ka vendosur zotë ytë Që të mos adhurosh askën tjetër për beshti Edhe të silesh me mirësi me prindrit Kërët e dhullu anë anëna adham në amërëllahu dhikji vëtë u shik Pra këto dy ajete që sa u përmendëm argumentojnë dhe argument se gjëja më madhështore që Xin Allahu na ka urdhëruar është tauhidi, pra veçimi i Allahut me adhurim. O kulluna kullu ma harra rabbukum 'alayhi an tushibu bi shay'in walayyi'in ishan. Gjithashtu fjala e Allahut e cilit thot në këta ajet, Kur'an-i sipas kuptimit, thuaj ejani ju lezojtë recitoja atëshka u ka ndalur Zoti juaj pra i adhuruar juaj Juve u ka ndalur që të mos i vendosni ortak në avrim asgjë dhe të silleni me mirësi ka shprindërvat tuaj. O al-darilun ala ma yati anna adama allaahu an ushirk. Dhe kjo është argument prapa para prak, mbi tëshka do të vloj se gjëja më e madhe në presë cilës Allah i lërshuar ka ndëlluar për ndëllimi më i madh është shirkë pra ortaksia në adhurim pra i da kana abëm ma më allahudit të uhidi e në vjekit pra njëbde al-insan pra duke qënë që gjëja më e madhe më madhështore me që në është urdhruar njërihu të uhidi atëherë duhet që të slidoj njërihu në kërkimin e dijes ti duhet të filloj me aqidën pra me parimet e shndosha të besimit islam. A veç çdo lloj şey. Para gis kai. Sepse aqida e Abrahami Mesaj është baza, themeli. Ne do të fillojmë të këllomë votë të ulimin. Pra e ka obligim njeriu që të fillojë me mësimin e saj pikspali dhe me mësimdhënien për mësimin e saj të tjera. Yeah në gjau tani të drejti ka kaq biani ai i njerëz. Pra do filloj me këtë bazë fes që është aq ideja msimi parimeve të shënoshat besimit edhe vazhdoj, e, dhe duhet vazhdoi, ah, duhet vazhdojtë të insistojnë në msimin e kësaj gjëje njerëzve. Inna aẓamma ma ṭalabuh. Sepse kjo është gjëja më madhështore me të cilën Allahu na ka urdhëruar. Hawaluma beda bihi nabi sallallahu alaihi wasallam fi d'a'wa huwa at-tauhid. Pra vazdojë të u them se gjëja e parë me të cilën nisë Daveti mbraftësinë e tij pejgamberisë sa të lemi ishte tauhidi, vecimi Allahut në adhurim. Inna jama'a an qayishin ala safa. Më thanë ne, "Qul la ilaha illa Allah, tudrihu." Kur i mblodhi, e mblodhi e mblodhi popullin e Qurejshit mbi kodrën Safa dhe u tha Thoni la ilaha illallah. Pra nuk ka të adhuruar me drejt për Allahut që të shfutoni. Udhul la ilaha illallah. Falema. Ceni loqun biha al-arm. O të bëhuni biha al-ajeh. Pra thoni fjalën la ilaha illallah. Nuk ka të adhuruar me drejt për Allahut. Do të bindën pra do të ndërtojnë rabet edhe do të pashojnë edhe popujt e tjerë jo Arab që i dëllëmen a do të ofin njerëz që qoma në ahlin e kitab Allëhun ovulma të dërgosh te i thirrë atë në Allëh gjithashtu kur e dërgoi të dërgoarën e tij Muadh ibn Jabalin Allahu i qetëshme të Yemenit sa muadh si po shkon tek një popull prej i tharve të librit le të jetë gjëja e parë në të cilën ti do të ftohesh do të thrasësh ata Dëshmia se me të vërtet nuk ka ta adhuruar me të drejtë për posallat e Allahut. E avulli şey i nejib el-inayeh diquli. Ajya e parë që i duat dhën rëndësi është tauhidi. U fi hadha zaman, nuk i di çuanu, nuk ha arsin gjithë, nuk a le të andhëri të mos i marrë. Za nktokoh pran kanton ka thersa dhe grupe fishe të cilët nuk i japin vëmendje kanë nëmbledhur rëndësinë e thirrjes në tauhid apo qodon nëpër din hidayen nehas jepën më drejtësinë ka qenë jashtë menajhën e këtij dhe thon le ta fillojmë davetin ton me shroblimet e vepra me punte mira ashtu që mos na largohen njerëzit pra kta janë ata që pastojn metodologjitë e shpikura dhe të humbura në këtë kohë pran konton një gjë një rregull të thënë pranë asnjë tokë të nxirë to, para si ixhuanat tabligzat dhe grupe të blixat, tjera dhe partitë grupacione të tjera të devijuara dhe të humbura Për këta, këto grupacione nuk i kanë dhënë rëndësin e dur të uhidit Dhe këta janë duke thritur dhe duke fthuar njësit jo në rrugën dhe jo në metodogjin e pejgamberve <tus> Allah i lërsuar në informon në Kuran se të gjithë pejgamberve dhe dërguarit Kanë thritur dhe kanë fthuar vetëm të uhid Për më këta në këta në këta në këta në këta në këta në këta në këta në këta në këta në këta në këta në këta në këta në këta në raqam 89 me si kulli ummat rasul Allahu inabudu allaha anhu. Çdo dallarsore keta ayat sipas kuptimit, ne të vërtet kemi dërguar në çdo popull pejgamber të dërguar i cili urdhëronte ata duke i thënë adhuroni Allahun një të vetëm dhe largohuni nga adhurimi t'ahutve. Qala sa'ana Allahu rasulina min qablina rasul. Illa mu'minine annahu la ilahe illa Allah që shëtë i garstuarin këta e tjetër edhe nuk kemi dërguar për para te i ndonjë të dërguar vetëm se i kemi shpalvër ati të thrasi dhe të thot nuk ka të adhruar me të drejt përbesh Allahut vetëm atë adhuroni dhe shdo pe i gamber i ka thënë popullit të ti duke eftuar atë O popullin, adhurojeni Allahun një të vetëm. Nuk keni të adhuruar të drejtët e merituar tjetër për vështin. Qulana u'tuhidi. Kjo pra shtohet. Allahu, Allahu, amara Allahu bi. Gjëja më madhështore me të cilën ka urdhëruar Allahu me të, uhawalu na yus'al anhu al'adhu fi tabri'an tawhidihi. Edhe gjëja e parë për të cilën do të pyetet robi në varrin e tij, do të pyetet mbi tauhidin e tij në rrugë, në mënyrë. Pra cili është zoti, cili është i adhuruar i yt? Unë më thonë an-tauhid i di arabën e kia. Na e thonë. Thonë. Edhe do të pyetet gjithashtu për tauhidin, pra se sa e ka realizuar tauhidin me qëllimin e Allahut në adhurim, në tokën e tubimit para ditën e Kiametit, do të do të pyetet dhe do t'i thuhet çfarë ti ke pas adhuruar, pra për çfarë ke qen duke adhuruar ti? This që lumen marrëm nga Abu Hawaj. Pra duhet që t'i japim rëndësi kësaj baze, elektri themeli madhështor. Qoma Allahu ta uhidi to uham ma la na'la Allahu anhu shirku. Pra gjëja më madhështore me të cilën ka urdhëruar Allahu në të është tauhidi dhe gjëja më e madhe që na ka ndaluar prej tij është shirku. Qadallana Allahu anhu shirku qa u afrohet ndita shurokullhamr shtringa ka... pa nga mazlaf tra të... jeja një... me madhe pe seciles na ka ndaluar allahu esh cirku kjo esh me madhe se kamata se zinaja se pirja alkolit se marja pra rrembimi pasryvet njerve pa te drejt thojë mallaje tira allahu dheji ne harona Për këtë gjë, Allahu i lërësuar e ka vendosur të parën pra prej gjirave të ndëluar dhe ka njësur me këtë në ndëlesat, ku, ku thot në jetin madhështor thuaj e janë i tu recitoj atërshka u ka ndëluar zoti jua juve dhe thot, mos ti vendos një ortak dhe shoka ti asgjë edhe të si dhe një njër pra me mirësi ka shqiprinder vëtuaj dhe më arulumën e mjaft. Pra ky është ndalesa më e madhe ose prindalesave më të mëdha. Gjatë çështjes në sura El-Isra' Allahu i urdhëroni pejgamberit të ndalojë vjedhjen. Ka xhamëdë ndalojë vjedhjen. Por këtë pra, Profet Arsi Allahu lartësuar në kapitullin El-Isra' e kanë ishur këto kapitull me ndalesën nga shirku edhe e ka përfunduar e ka përmbyllur të sure mendalesën nga shirku. La shaja an ma allah ilaaha an akhar. Ka thënë edhe mungon makrida. Pra, fatallohëshuar në këtë urdhër të tijin, mos vendos me Allahun të adhuroj tjetër, sepse do të jesh i nënçmuar dhe i poshtruar. La shaja an wa la tudija ma allah ilaaha an akhar. A qeull qali dhe ana madumanna sura Ne sot na edin tjetër dhe mos bëj pra mos vendos me Allahun të adhuroar tjetër sepse do të hidhesh në xhehenem i nënçmuar dhe do, do të jesh i poshtruar në përjetësi Ana ana azam ana Allahu anhu shirq Pra ky është argument se gjëja më e madhe për seciles Allahu ka ndaluar nga ajo është shirku ni aive sahihin sahih ayi ni aive hadithul nabi ibn mas'ud radiyallahu anhu ibn abiy sallallahu alaihi wasallam subhanaka ayyuzan bi'alam qala an khalaqa lillahi mithlan wa huwa khalaqa dirasto si tasnato an hadithin asahab na du librat asahab na bukhari dhe muslim pre hadithit a bil abdullah ibn mas'ud allahu qide kana ce betit Se kur pejgamberi a.s. pjetur Cili është gjunaho mëj mav A i është përgjigjur Ti vendosesh Allahut ortak Duk e qenë që a i të ka kryuar të i pra Një dhe i vetëm Kjo është gjunaho mëj mav I va taj I va taj I va taj I va taj Ja I va taj I va taj I va taj I va taj I va taj I va taj I va taj I va taj për çfarë ai formonava larzuar mbi porosinën e Luqmanit alayhis salam ka shpërirë ti ku thot në këtë ajet sipas kuptimit o biri im mos i bëj shirk mos i vendos ortak Allahut sepse shirku është padrejësia më e madhe thumma al rafah al imam rahimahu allah bi qawli wa huwa da'watun ghayri li ma pasna je për kufizimin autorin e këtij lahum sheraf dhe është luturit të tjerë përposti bashkë me të. Fa huwa ma ushayli ina'udi ma an yaqil shay'an min al-ayri. Aqari ila Allah. Pra është të luturit, të kërkuarit nga dikush tjetër përposti bashkë me të, pra është që ti dedikosh, të dedikuarit apo të kushtuarit një çfarëdo lloj adhurimi dikujt tjetër përveç Allahut të lartësuar një dhjetëvetë. Inna fi <gjnani> mënëtën mësarrhën o nëbihjën mërësëm o nëbihjën sërën fërën fërën që fëkuj ëngjëll i aferd apo përgëmëberi dërguar apo njëri i mirë apo tjer të tjerët njashëm me këta që mënda sërë allah alman habada sërë allah rëmurën mën dhej që i tada që mëndua sërë allah sërë allah o rëmurën fërën fërën Pra kushdo që lut tjetër përvesh Dikën tjetër përvesh Allahun Përvesh Allahut Apo adhuron të tjerë përvesh Allahut Qfar dhe loj adhurimi Në tërsin e tyre Si Duaja Frika Shpresa Pendimi Ndrojtja e tjera Adhurime si këto E gjenë qërë këllë Në një nga një një një një një një një një një një një një një një një pra duhet që të gjitha adhurimet i dedikohen dhe të atribuohen vetëm Allahut Azza wa Jalla. Inahu hu al-mustahaqqu lil-ibadah. Sepse është i vetmi që meriton të adurohet, pra që meriton adhurimin. Pra që meriton adhurimin. Imam Ima Abdullah. Qul jaliro qulu hu kana wa a'budu Allah. Wa la tushriku bihi shay'an. Pra më pas autori vjen tek argumenti i ti, si llogjamentimin e tij, ku thotë Në jet, argumentojnë në këta jet dhe adhoroni Allahun dhe mos i vendos një ortak Pra mos i paska një gjithë një ortak as gjë dhe as kënd Pra thot adhoroni Allahun e nisi me të uhidin dhe ndaloj prej shirkut Dhe adhoroni Allahun e nisi me të uhidin dhe ndaloj prej shirkut Dhe adhoroni Allahun e nisi me të uhidin dhe ndaloj prej shirkut e jam në mëtë falë mua, mua, ku dë mua wa që daa këpër ka u një këpër pra kërështë argumenti se të uhidi është gjia pra urdhri me imatë me të sirën Allah ka urdhur me të ku thotë, ua abudu la dhe adhroni Allahun pra dhe pasoj me fjallin e t'i pra me të në laot lërsuar wala të shikubi hishej e dhe mos i bëni shirkë pra urtak asgjë dhe asgënd pra me anajim këpër me në bëna unë të uhidi k nishtë të jepni amanë në emër të Allahut dhe të tërësuar dhe amanë në emër të Allahut dhe të tërësuar sepse Allahu dërgua bidarë dhe nuk dërgon subhanehu llahi me gjithë punën kjo vërtetë është një ajet e shenjtë dhe qof Allahu i paqëndrueshëm mbi profetin tonë Muhammed dhe mbi familjen e tij paqja qoftë me ai kur ka vdekur Allahu lësur ka urdhëruar dhe ka nisur me urdhrin dhe adroni Allahum dhe mos i bendosni <coughs> pra <coughs> mos i bën një orë taksi asë zjo dhe asë kënd pra Allah e lërësuar në këta jet ka nisë me urdrin për në të ohit më pas vazhdo në ndalimi dhe ndalushmëri nga shirku dhe Allah e lërësuar nuk fillon pra vetëm se me të shka ashtë me rëndësishmja pastaj ajo e rëndësishmja Pra ka nisra Allahu ketahet me urdhrin për në tauhid dhe më ndalimin nga shirku. Me këtë e mbyllim mësimin e sotëm. Wa sallallahu aleyhi ve sellem, Mubarak ale Nabiina Muhammad. Walhamdulillahirabbil wa alamin. Allahu yashkur bleft për ligjimin tuaj dhe na bof dobime këto këshilla edhe me këtë detyrinë.